Дорога до Бузька була такою ж вибоїстою порошною, та водночас незнайомою. Колись її супроводжували й сокори, а нині лише пні ні обабіч. Світова сваболя не пощадила й дерев. Колись її обступали з обох боків хати, тепер же здебільшого згарища чорніли. Революційний смерч прокотився й по селах. Іван в ряди годи зупинявся, розглядаючись, чи не заблудився. Щастя мав, що від Гамалії до Бузька підвіз його попутний Балагула, але це був, звісно, не той, що тоді. І Туск в'яли Іванове серце жалю за змарнованим життям. А втім утішав себе Вагелевич, нічого марно не пропадає. Бо я жаль за Сухоровським, був уже зматеріалізований в пам'ять про нього. У Бузьку при дорозі чіпіла та сама корчма, тільки торгував у ній інший шинкар. Балагула поїхав на броди, а Іван зайшов до корчми, щоб підкріпитися перед дорогою до Ожидова. І, о диво, за столом на покуті сиділи ті самі посоловілі від трунку дяки і блеяли безконечно жебранку. Вони Вагелевича не впізнали, і він запитав їх, як і колись, чому псальмів не співають. Дяки на захожого і уваги не звернули, ніби там, де сидів Іван, темніла тільки його тінь. Розсержений на незговірливих дяків, Вагелевич з притиском повторив питання. Тоді вони неохоче заговорили між собою про те, що людям нині де до псальмів. Бокадило погасло, помер парох, літери в псалтирі зблякли, а ключі? Ключі гебето знайшлися в Нагуєвичах. Синок сільського коваля витягнув їх відром з громової криниці. Певне, то наші попливли підземними водами, то треба йти туди, щоб їх забрати». Мусять, бо нарешті загомоніти давно занімілі дзвони. Дяки балакали, не помічаючи Вагелевича, бо на місці, де він сидів осамотнений, темніла тільки його тінь. Іван Вельми втішився, що церковні ключі нарешті віднайшлися, і для дяків скоро закінчиться втомливе, яке не давало їм ні жити, ні умерти, очікування голосу благовісту. Гей, та бо загомонять таки по містах і весях дзвони, і, може, колись вдарить на дзвіниці корнятка у Львові великий Кирило. Випивши пугар горілки і закусивши рибою, Вагелевич підвівся і дивом здивувався, що на покуті за столом не побачив дяків. А може, вони для нього одного перестали існувати, бо відчужився він від світу, і ніщо вже в ньому йому не належало. З Бульська подався пішки до Ожидова. Для чого йшов туди не знав. Багато літ минуло відтоді, коли Іван наїжджав у маєток сіраковських для праці й розваг. І чи ще живе там зваблива господиня двору, яка дозволила йому пізнати кохання і зникла, назавши з його життя? Не міг собі пояснити, для чого пустився в цю мандрівку, та ноги самі несли його до Ожидова, мов погорільця на румовищі. І вже переходить він греблею поміж двома ставками, а за нею з густого яблуневого саду визирає двоповерховий палац з готичними шпилями і мезоніном, в якому пані Анеля відводила Іванові кімнату. І заруїлися в пам'яті солодкі згадки, та враз вони схололи. На веранді сиділа за п'яльцями і вишивала серветку поважна пані в чепці і квітчастому халаті. Біля неї на стільчику лежав стосик таких самих вишивок. Було їх багато і всі однакові. І нікому. Навіть самій вишивальниці не потрібні. Вимальовувалося на них одноманітне життя власниці маєтку, і Іван насилу впізнав пані Анелю. Він поклонився. Анеля глянула на нього втомленими поталими в сітку з морщок очима, її колись витончене обличчя обтягнулося складками та все ще ховалися в ньому, мов за прозорою маскою, наполохана власним віком врода. Вагедевич хотів доглянутися крізь плац прожитого нею життя до її молодості, воскресити в Анелі чарівницю із свірського замку. Вона простягнула йому для поцілунку руку і промовила безбарвно. «Якся маєте, пане Вагедевич? Давно у нас не бували». «Пані Анелю, що трапилося? Ви такі сумні?» – прошепотів Іван. «Життя, пане Янія, життя. Бог покарав мене за мої гріхи. Я повдовіла. Мій муж – Єдиний з напарфумованих патріотів взяв участь у січневому повстанні, і його стратили у вільні. Литовський губернатор Муравйов розправився з ним з Кастусем Калиновським. Я залишилася сама. Якщо ви хотіли побачити пана Владислава, то спізнилися. Пані Анеля забрала із стільчика стосик серветок, поклала їх собі на коліна і попросила Івана сісти. Та він стояв нерухомо, вражений її розповіддю. Врешті Анеля усміхнулася. Усмішка вмить розігнала її в тому роки. В очах спалахнуло зелене полум'я. Вона простягнула до Івана руки, та вони враз зів'яли, опустилися, і машкара віку знову лягла на її обличчя. «Янку, Янку!» – прошепотіла тільки. Він нахилився до неї, провів пальцем по її чолу і запитав, «Де ваш золотий обруч з нефритовими підвісками?» «А там!» відказала Анеля, змахнувши невизначено рукою. «То обруч Юлії. Але у свіржі були ви. Ви весь час були зі мною, правда? Ні, не я, Янку. До свіржа забрала вас інша жінка, гріхи якої я мушу спокутувати».